Ənfal, Qənimət Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 75 ayədir. 30-36-cı ayələr Məkkədə nazil edilmişdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbərim, səndən müharibədə əldə edilmiş qənimətlər onların kime çatması haqqında soruşarlar. De, qəlimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir. Onun bölünməsi Allaha və Peyğəmbərinə aiddir. Buna görə də əgər həqiqi müəminsinizsə, Allahdan qorğun. Aranızdakı münasibətləri düzəldin. Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə, Onun heybət və əzəmətindən ürəkləri qorxudan titriyər. Allahın ayələri oxunduğu zaman, həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar. Onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər. Vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılar və verdiyimiz rüzidən Allah yolunda sərf edərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları qiyamət günü bağışlanma və cənnətdə tükənməz, gözəl, minnətsiz ruzi gözləyir. Qənimətlərin bölüşdürülməsi üsulundan bəzilərinin narazı qalması, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmədiyi halda, Rəbbinin səni haq cihad uğrunda öz evindən çıxartmasına bənzər. Bəzi müminlər müsəlmanların saycı az, qüvvətcə zəif olduqları üçün Bədri müharibəsinə getməyi Peyğəmbər ə.sələmə məsləhət görməmiş, özləri də orada iştirak etməyi istəməmişdilər. Lakin Peyğəmbər onların sözünə baxmayıb, yaxın əshabələri ilə vuruşa yollanmış və düşməni məqlub edərək xeyli qənimət əldə etmişdi. Qənimətin bölünməsi haqqında cür təkliflər ilə sürülmüş, Nəhayət Peyğəmbər bu barədə öz fikrini demişdi. Bu fikir, əvvəlcə bəzilərinin xoşuna gəlməmiş, sonra onun düzgünlüyü başa düşülüb, hamalıqla qəbul edilmişdi. Beləliklə, hər iki halda, həm müharibiyyə gitməkdə, həm də qənimətlərin bölünməsi üsulunda Peyğəmbər əleyhissalamın haqlı olduğu sübuta yetmişdi. Gözləri baxa-baxa ölmə sürükrənirlərmiş kimi, haq bəlli olduqdan sonra belə, onlar yenə də bu barədə səninlə mübahisə edirdilər. O zaman, Allah sizə iki dəstədən birinin, Şamdan qayıdan karvanın və ya Məkkədən çıxıb onların köməyinə gələn qürəş əskərlərinin sizin olmasını vəyəd edirdi. Siz silahsız, qüvvətsiz karvanın sizin olmasını arzu edirdiniz. Allah isə öz sözləri ilə haqqı bərqərar etmək, ...və kafirlərin kökünü kəsmək istəyirdi. Allah bununla günahkarların xoşuna gəlməsə də, ...haqqı bərqərar etmək və batili yox etmək istəyirdi. O zaman siz dua edərək, Rəbbinizdən kəmək diliyirdiniz. Allah, mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn min mələklə çataram diyə, ...duanızı qəbul buyurmuşdur. Allah bu kömək isə yalnız sizin üçün bir müjdə və ürəkləriniz sakit olsun deyə etmişdir. Qələbə yalnız Allahdandır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibdir. O vaxt bədr vuruşunda öz tərəfindən, köməyindən arxayınlıq əlaməti olaraq, Allah sizi xəfif bir uyğuya daldırmış, sizi çirkdən, pastan təmizləmək və ya dəstəmaz almaq, Şeytanın vəsvəsəsini sizdən çıxartmaq, Ürəklərinizi qələbiyə inamla doldurmaq Və quma batmasın diyə ayaqlarınızın altını möhkəm etmək üçün Göydən üstünüzə yağış yağdırmışdır. Ya Peyğəmbərim, Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə vəhiy edirdi. Mən də sizinləyəm. Möminlərə qüvvət verin. Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacam. Onların boyunlarını vurun, bütün barmaqlarını, əl-ayaqlarını doğruyin. Bu, onların Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxmalarına görədir. Kim Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxsa, bilsin ki, Allah ona şiddətdə əzaf verər. Hələ ki, bunun dünyadakı bu əzabıdadın. Kafirləri üstəlik, cəhənnəm əzabı da gözləyir. Ey iman gətirənlər, Kafirlərlə bir yerə toplaşdıqları vaxt rastlaşsanız, Dönüm onlardan qaçmayın. Düşməni aldatmaq məqsədi ilə yalandan özünü qaçan kimi göstərib, Təkrar döyüş üçün bir tərəfə çəkilən, Və ya kömək məqsədi ilə müsəlmanlardan ibarət, Başqa bir dəstəyə qoşulan istisna edilməklə, Kim belə bir günlə düşməni arıxa çevirib qaçarsa, Sözsüz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar. Onun məskəni cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Ey möminlər! Kafirləri siz öldürmədiniz. Allah öldürdü. Ya Peyğəmbərim, müharibədə düşmənlərə tərəf oxu atdığın zaman sən atmadın. Allah attı. Allah bununla möminləri kafirlərə qarşı zəfər çalmaq üçün Yaxşı bir imtihandan geçirdik. Allah hər şey eşidəndir, biləndir. Bu hadisələr bir həqiqətdir. Allah sözsüz ki, kafirlərin heyləsini zəiflədəndir. Ey müşriklər! Əgər siz Kəbənin örtüklərinə yapışıb dua edərək qələbə istəyirsinizsə, artıq sizə zəfər müminlərin qələbəsi ilə Allahın əleyhinizə olan hökmü gəldi. Əgər küfürdən və Peyğəmbərə qarşı müharibə aparmaqdan əl çəksəniz, bu sizin xeyrinizə olar. Yox, əgər təkrar müharibə qayıtsanız, biz də qayıdarıq. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, sizdən heç bir şeyi Allahın bəlasını, əzabını dəf edə bilməz. Allah həqiqətən möminlərlədir. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Qur'anı oradakı öyüd nəsihətləri eşitdiyini salda, ondan üz döndərməyin. Eşidmədikləri, ürəkləri ilə təsdiq etmədikləri halda dilləri ilə eşitdiyəni münafiqlər kimi olmayın. Allah yanında, yer üzündə gəzən canlıların ən pisi, haqqı dərk etməyən kərrar və lallardır. Əgər Allah əzəldən onlarda bir xeyir olacağını bilsə idi, sözü onlara eşitdirərdi. Onlar eşitməsəydilər belə, yenə də haqdan inadla üç çevrərək dönüb gedərdilər. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək bir haqqa dəvət etdiyi zaman, Allahın və onun Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlibi arasına girər, insanın bütün varlığına hakim olar. Allah ürəylərdən keçən hər şeyi bilir, bütün ürəylərin ixtiyarı da onun əlindədir və siz axırda onun hüzuruna cəmh ediləcəksiniz. Sizdən təkcə zalimlərə toxunmayacaq pis əməllərin müqabiləndə hamıya üz verə biləcək bəladan qorxun. Bilin ki, Allah onun əmrlərini pozanlara Şiddətli əzav verəndir Ey müminlər Xatırlayın ki, bir zaman siz yeryüzündə az idiniz Zəif sayılırdınız Buna görə də kafirlərin sizi ələ keçirməsindən qorxurdunuz Belə bir vaxtda Allah sizə Mədinədə sığınacaq verdi Bədirdə sizə köməkli göstərim müdafiə etdi və təmiz, halal qənimətlərdən ruzi verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Ey iman gətirənlər! Bilə-bilə Allaha, Peyğəmbərə və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin. Allahın əmirlərinə, Peyğəmbərin şəriyyətinə, dini vəzifələrinizə sadiq olun. Bilin ki, mal dövlətiniz və övladınız sizin üçün Allah qarşısında ancaq bir imtihandı. Ən böyük mükafat isə, məhz Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla haqqa ayır dedən bir nur verər, dünyada və ahirətdə çıxış yolu göstərər, günahlarınızın üstünü ördüb sizi bağışlayar, Allah böyük lübv, mərhəmət sahibidir. Ya Muhammed yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da Məkkədən çıxardıb qovmaq üçün, darun nədvədə sənə qarşı hilə qururdular. Allah da onların bu hiləsinə qarşı tədbir dökdü. Allah tədbir tökənlərin ən yaxşısıdır.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 Sən onların arasında ola-ola, Allah sənə hörmət əlaməti olaraq onlara əzab verən deyildir. Tövbə edib bağışlanmalarını diliyərkən də Allah onlara əzab verməz. Lakin o müşriklər, Məscid-ül Həramın sahibləri və ya ona xidmət etməyə layiq olmadığı halda, müminlərə onu təvaf etməyə mani olduqda, Allah neyçün olara əzab verməsin? Onun sahibləri və ya Allahın dostları yalnız Allahdan qorxub ki səməllərdən, küfürdən, şirkdən, bütpərəstliyidən çəkinənlərdir. Lakin o müşriklərin əksəriyyəti bunu bilməz. Onların Kəbənin yanındakı namazı, duaları fit verib əl çalmaqdan başqa bir şey deyildir. Ey müşriklər, etdiyiniz küfrə görə, indi dadın əzabı. Küfrədənlər, öz manlarını, insanları Allah yolundan döndərmək, İslamı qəbul etməyə mani olmaq üçün sərf edərlər. Olar manlarını sərf edəcək, lakin sonra məqsədlərinə çatabilmədiklərinə görə, peşman olacaq, axırda da məqlub ediləcəklər. Kafirlər,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 Peyğəmbərə və möminlərə qarşı müharibədən əl çəksələr, Keçmişdəki günahları bağışlanar. Yuxəyər, yenə yaramaz işlərə, Döyüşməyə qayıtsalar, Əvvəlkilərin başına gələnlər, Onların da başına gələr. Ey möminlər, Kafirlərlə o qədər döyüşün ki, Yer üzündə bir fitnə qalmasın Və din, Tam Allaha məxsus olsun. Əgər olar, öz küfürlərindən əl götürsələr, Həqiqətən Allah onların etdikləri əməlləri görəndir. Əgər olar sizdən üz döndərsələr, Sizinlə ədavətə son qoymasalar, iman gətirməkdən, itaat etməkdən boyun qaçırsalar, Bilin ki, Allah sizin havadarınızdır. O ən gözəl havadar, ən yaxşı imdada çətandı. Ey müminlər, əgər siz Allaha və haqla batilin ayır dedildiyi gün, iki dəstənin bir-biri ilə qarşılaşdığı gün, bəndəmiz mühəmmədə nazil etdiyimiz ayələrə iman gətirməsinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin, Beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum əğrabasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir. Allah hər şəyə qadirdir. O zaman siz vadinin ən yaxın tərəfində, onlar isə ən uzaq tərəfində idilər. Kərvan sizdən aşağıda, sahələ yaxın gözəl, solu bir yerdə durmuşdur. Əgər siz olarla vuruşmaq üçün müəyyən bir vaxtda üz-üzə gəlmək haqqında və ədələşsəydiniz, onların çox olmasından və sizi öldürməsindən qorxaraq təyin etdiyiniz vaxt barəsində aranıza ixtilaf düşərdir. Lakin Allah, olacaq işi, möminlərin qələbəsini kafirlərin məqlubiyyətini yerinə yetirmək üçün belə etdi ki, həlak olan, aşkar bir möcüzə ilə həlak olsun, sağ qalan da, Aşkar bir möcüzə ilə sağ qalsın. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. O zaman Allah rüyanda sənə düşmənləri az göstərirdi. Əgər onları sənə çox göstərsə idi, Mütləq qorxar və döyüş barəsində bir-birinizlə çənə boğaz olardız. Lakin Allah sizi düşmənin təhlükəsindən salamat qutardı. O, həqiqətən ürəklərdə olanları biləndir. Düşmənlə üz-üzə gəldiyiniz zaman, Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədi ilə, Onları sizin gözünüzdə sayca az göstərir, Sizi də onların gözündə azaldırdı. Bütün işlər, Ahırda Allaha qaydacaqdır. Zəfər də, Məqlubiyyət də sayın çoxluğu ilə deyil, Allahın iradəsi ilədir. Ey iman gətirənlər, bir kafir dəstəsi ilə üz-üzə gəldiydə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasız. Allaha, O onun Peyğəmbərinə itaət edin, bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxu zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səvridin, çünki Allah səvridənlərlədir. Ey müminlər, yurlarından təkəbbürlə özlərini cəmaata göstərmək üçün çıxanlar və insanları Allah yolundan döndərənlər kimi olmayın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdədir. O zaman şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib demişdi, bugün insanlar içərisində sizə qalib gələ biləcək bir kimsə yoxdur. Mən də sizin pənahınız, dadınıza çatanam. Lakin iki dəstə üz-üzə gəldiyi zaman dönüb qaçaraq, Mənim sizinlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən sizin görmədiklərizi, Möminlərin köməyinə gələn mələkləri görürəm. Mən Allahdan qurxuram. Allah, ona asi olanlara şiddətli əzab verəndi, demişdi. O zaman münafiqlər və ürəklərində etiqat zəifliyi Və İslama qarşı şək şübhə olanlar, Bu müsəlmanları öz dinləri aldattı deyirdilər. Lakin Allaha təvəkkül edən qalib olar. Çünki Allah, həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. ya Muhammed Çaş sən kafirləri, mələklər onların üzünə və yanlarına vura vura, dadın, ateşin əzabını deyib canlarını alanda görəydin. Bu əzab, sizin öz əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülmədən deyildir. Eyni ilə, Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi, onlar Allahın ayələrini yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yox etdi. Həqiqətən Allah, Yenilməz qüvvət sahibidir, cəzası da çox şiddətlidir. Kafirlərə verilən bu əzab ona görədir ki, bir tayfa özünə bəxş edilən niməti naşükürlü yüzündən küfrə dəyişməyincə, Allah da onu əta etdiyi niməti dəyişən deyildir. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Eyni ilə Firon nəslinin oğlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan həsab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Firon nəslini dənizdə batırdıq. Onların hamısı zalim idi. Allah yanında yer üzündə gezən canlıların ən pisi küfr edənlərdir. Onlar artıq iman gətirməzdər. Onlar sənə qarşı müharibə etməmək barədə əhd bağladığın kimsələrdir ki, onu bağladıqdan sonra hər dəfə əhdlərini pozar və Allahdan da qorxmazlar. Əhdi pozanları müharibədə elə keçirsən, onlar ilə arxalarında olan kimsələri də qorxudub dağıd ki, onlar bundan ibret alsınlar, bir daha əhdi pozmağa cürət etməsinlər. Əgər əhd bağladığın bir tayfanın sənə xəyanət edə biləcəyindən qorxsan, döyüşə başlamazdan əvvəl onlarla olan əhdini pozduğunu açıq aydın özlərinə elan et. Çünki Allah hainləri sevməz. Bədr müharibəsində qaçıb canlarını qutaran kafirlər əsla elə zənn etməsinlər ki, əzabımızdan xilas olmuşlar. Onlar Allahın əzabından qaçıb qurtara bilməzdər. Ey müminlər, Allahın düşmənini və öz düşməninizi onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi düşmənlər qurxutmaq üçün kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları tədarik edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz, onun əvəzi artıqlaması ilə ödənilər, və sizə heç bir haqsızlıq edilməz. Əyər olar, sülhəm eylətsələr, sən də sülhəm eylət və Allaha bil bağla. Həqiqətən O, Allah hamınızın sözlərini eşidəndi, niyyətlərinizi biləndi. Əyər olar, səni aldatmaq istəsələr, qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorunmağa Sənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, Səni öz küməyi ilə Və möminlərlə müdafiə edib möhkəmlətdir. Və onların bir-birinə düşmən Ovs və xəzrəc qəbirilərindən olan ənsarın Ürəklərini ülfətlə, Dostluqla birləşdirdi. Əgər hə sən yeryüzündə nə varsa Hamısını xərcdəsəydin belə, Yenə də onların ürəklərini birləşdirə bilməzdin. Lakin, Allah onları birləşdirdi, Çünki o yenilməz qüvvət, Hikmət sahibidir. Ya Peyğəmbər, Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə, təkçə Allah bəs edər. Ya Peyğəmbər, Möminləri döyüşə təşviq et. İçərinizdə 20 səbirlikçi olsa, 200 kafirə, 100 səbirlikçi olsa, min kafirə qalib gələr. Çünki onlar, həqiqətən Allahın möminləri olan köməyini anlamayan bir tayfadır. Ey möminlər, indi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki O, sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda yüz səbirli kişi olsa, 200 yüz nəfərə, min kişi olsa, iki min nəfərə, Allahın izni qələbə çalar Allah səbri dənlərlədir Heç bir Peyğəmbərə Yer üzündə küfrün kökünü kəsmək üçün Bacardığı qədər çox kafir öldürməyənə qədər Əsirləri özünə mal etmək Onları öldürməyib Filyə müqabilində azad etmək yaramaz Ey möminlər Siz filyə almaqla Puç dünya malını istəyirsiniz Allah isə sizin axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Əgər əvvəlcə bu barədə Allahdan bir hökm olsaydı, aldığınız hediye müqabilində sizə şiddətli bir əzab üzverərdir. Əldə etdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yiyin, Allahdan qorxun, Təqiqətən Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Ya Peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de, əgər Allah öz əzəli elmi ilə ürəklərinizdə bir yaxşılıq olduğunu bilsə, sizə sizdən alınandan daha yaxşısını verər və sizə bağışlayar. Axı Allah bağışlayandı. Rəhmədəndir Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr Bilsinlər ki, bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər Allah sənə bədirdə onlardan İntiqam almağa imkan verdi Allah hər şeyi biləndir Hikmət sahibidir İman gətirib hicrət edənlər Allah yolundan malları və canları ilə cihad edənlər və Peyğəmbərlə mühacirlərə sığınacaq verib kömək göstərmək istəyənlər, məhz onlar bir-birinə dostdurlar. İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldiydə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara var istəyiniz yoxdur. Lakin əgər onlar din yolunda kafirlərə qarşı sizdən kömək istəsələr,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 Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib kömək edənlər məhz onlar həqiqi müəminlərdir. Onları ahirətdə bağışlanma və tükənməz gözəl, minnətsiz ruzi gözləyir. Sonradan iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər döyüşənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabında bir-birinə daha yaxındılar. Həqiqətən, Allah hər şey bilən.